În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, mai înainte de toate, dragii mei, să înălțăm în și un de mulțumire. Înaintea sfinte, de viață păcătoare și de despărțite trăinii, de asemenea înaintea treapuratii de Dumnezeu născătoare și pe Fecioarii Maria, a tuturor Spintelor puterie și a tuturor Spințelor Săie, că și a cărea Dumnezeu, arânduit și asta să fim în preună, să ne bucurăm din dăurea haică și a binecuvântată, care izborăște din iert a mântuitului nostru Iisus Hristos și de asemenea fiecare dintre noi să-și la pișoarele prea Sfinte și prea binecuvântate, ale Mântuitului nostru, Iisus Hristos. Să-și aducă mulțumirile sale, să-și aducă ședere de sale, poftaturile de sale, bucuniile sale și toate care stăpăiesc Lăvântul Lui, ca să spun așa. Și de asemenea mulțumit prea Duș lui Dumnezeu, pentru toate purtarea sa de grijă, care ne-a arătat în diferite tipuri până în clipa de paltă. Iubiții mei, frași și cât darul dumnezeiesc mă va lumina și să va atinge din de și din inima mea. Deși nevredic sunt, vă voi spune câteva cuvinte în legătură cu Dumnezeia asta și Sfânta Evangheliei, pe care am citit-o astăzi pe parcursul Sfintei Liturgheiei. Am auzit în Sfânta Evangheliei foarte frumos, spunând așa, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a auzit Că Sfântul Prooroc, înainte mergător și botezător Ioan, care iată cu câteva zile în urmă la a botezat, a fost prins și dus în temniță, el a mers în Ținutul Galilei, dar n-a rămas acolo. Din Galileea s-a dus în Capernaum ca să împlinească și ea și și-a zis de un Sfânt Prooroc, a zis și foarte frumos, că Ținutul lui Zabulon și al lui Neftalim, Dincolo de Mare, scrie Iordan, Galileea neamurilor, Galileea neamurilor, o artișează suna ca aceasta. Vedeți aici? Foarte frumos punctează. Arată o Galilei prima dată în care s-a dus Mântuitorul, nu a acolo. O Galilei, ca să spun așa, pământească. Cetatea Galilei. Dar Mântuitorul arată prin mersul lucrurilor, prin împrejurarea, să zic așa, care s-a devaluat sub... Auzul nostru, despre care face ta referii Sfânta Evanghelie, ne-a arătat că el n-a rămas în Galileea așa pământească. El merge într-o Galilei duhovnișească. Într-o Galilei duhovnișească. Și atunci merge din Galileea și ajunge în Capernaum. Și de acolo ajunge în ținutul lui Neftalim, al lui Efrem și al lui Neftalim, care este Galileea neamurilor. Deși o numește Galileea neamurilor, știți dumneavoastră de ce? fiindcă de acolo se începe Mântuitorul, propovăduirea sa. Adică arată pe de o parte o Galileie pământească și arată pe de altă parte o Galileie cerească, duhovnicească. Deși ea se numește Galileea neamurilor. Vedeți, despre o Galileie vorbește la începutul cuvântului, după aceea, pe drumul exprimării, face referire la o altă Galileie. Și, mergând acolo, își începe propovăduirea sa. Și se împlinește ceea ce a zis un scump proroc foarte frumos. Dincolo de Iordan spre mare, Galileea neamurilor. Pământul care locuia care într-un tuneric și în umbra morții, lumina a strălușit peste el. Vedeți? Ce frumos arată. Cum a strălușit lumina? A strălușit lumina pe venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care prin excelență este a toată lumina, că și El spune și strigă într-o altă sfântie Evanghelie sau mai multe și spune foarte frumos, Eu sunt lumina lumii. Deci vedeți dumneavoastră, prea bunul Dumnezeu și frumos se descoperă pe sine și frumos ne arată și ne trece de la o, să zic așa, abordarea a unei situații, de la o percepție a unor lucruri, ne trece la o percepție duhovnicească. Și ne arată începutul propovăduirii sale. Ținutul care locuia în umbră și în întuneric a văzut lumină mare. De vedeți dumneavoastră lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa și câteva referiri și aici. Și și vreau să vă spun. Vedeți dumneavoastră prea nostru Dumnezeu, cu atot înțelepciunea sa, ne descoperă în rușirea slărușirea luminii în diferite chipuri câteodată direct, ceea ce au făcut în Sfântul Evangheliei de astăzi, în galeria neamurilor, și pe de altă parte, ne descoperi lumina indirect. Cum ne-o descoperi îndire, poate să ziceți dumneavoastră. Vreau să punctez câteva lucruri. Punctez în primul rând de la Sfântul Isaac Sirianu, care zice foarte frumos, zice și la Dumnezeu, de multe ori vine și se în nou prin lucrările sale. Într-un timp mai strântorat. Ce vrea să spună din asta? De nu întotdeauna prea dulce de Dumnezeu se în nouă pentru o pașă oarecare. Cum unii în lumea de astăzi își dau exprimarea lor și fac referirii foarte mult. Și chiar și e din să fac și referirii. Și zice, dar noi căutăm pașa. Noi căutăm dar Noi căutăm cu tare. Dar Mântuitorul ne arată cum zice Dumnezeu este cu Părintei Isaac Silian, Că și El vine și descoperi descoperă nu pașea și liniștea, dar vine printr-un principiu zguduitor, adică printr-o încercare mare. Vine pentru un chip care noi nu recunoaștem deodată și cei mai mulți închid ușurile. Ați văzut cât atunci când Mântuitorul nostru revasă o încercare, o suferință, o boală, o durere, o descurajare sau alte stări, ca să spun așa, Usturătoare că lingă de unii lingă de și pe alte rânduiește. Și pe Dumnezeu că l-rânduiește aceste feluri de abordare, foarte puțin deschid ușa minții și a irimilor. cei mai mulți cunoașanți și într-un mod tranșant, nu vor să decunoaște pe Mântuitorul care vine în chip de care strântorare, ca să spun așa. Noi știm cu toții și ne arată și Mântuitorul nostru însuși cu prea sfânt, și prea văbită Și vrea bine să acesta, cuvântul și îi spune foarte frumos. Ză în lume e ca o Dar îndrăzniți că eu am primit lumea. Lumea iubești ce este al său. Ce iubești lumea? Deci Dumnezeu este cu părintii, Dumnezeu e cu apostol și evanghelist Ioan. Ză și În lume este pofta ochilor, pofta inimii și trufia vieții. Auzi. Cum este compus în lumea? Sau din ce este compus în lumea? Duhomisește vorbind. Nu vorbind din bun de bună vedere, palpabil, materialisă și așa mai departe. Ci din bun de vedere vederi, duhomisește. Aici al alintărânește în lume. Și lumea, lumea iubește ce este al său. Adică, dacă vrei să fii iubit de lume, trebuie să iubești, să-ți ochii la toate urșiile și deșelțășurile lumii care se le oferă lumea să le pune pe taul. De toate linile media pierne și Ștați u르zili, dar îmi sâmbii fața pomputu că nu vreau să mai combinesca aici. De asemenea, nu ne avre spune că tava altceva, postroi inimii. Postroi inimii ciobunii. Ce cum se manifestă aceasta? Ce am să serioz la aceasta? Se referă la anumite stări care te pirones pământului. Nu se referă la anumite stări care te vulcăt știi având încă decenii, că de prea bunul Dumnezeu cu te iubirea lui. Se ne fieri pe post la luminiti poți pe pomânti La uniti poți pământ. Adică inima și vrea aici in lume. So ma bine z siłă i ofierul lumea ai enemy. Io iubirea iubire de plăceri. Ce se desfieri de toate plăceli de pământului? Eu ofieri iubirea de argine. iubirea vira de islamu de chacun. Iubina de mundri. Iubina de asindul și de leju. Ai is pe pământ, in toate punctele de vedere, toți. Ce... La toți și se referă la această îndulcire din punct de vedere pătimaș, iată asta o oferă lumea aceasta. Și de aceea, cei care îl iubesc pe bunul Dumnezeu, dau cu la acestei strălușiri, mânguieri și pofte, le calcă în picioare și le ferează. Și atunci, dacă ei fac una ca aceasta, lumea nu poate să iubească. Atunci, dumneavoastră, poate înainte din sinodul din cred, aveați prieteni, picolo și din colț. Nu vă duceați la ei, discutați cu ei după ce din creză și le spuneați anumite lucruri, să scrie i-au întotdeauna și-au într-o parte, poate de atunci unii nu v-au mai sunat, nu v-au mai căutat, v-au considerat înșalați, v-au considerat mândri, iubitori de sine, v-au considerat că ați căzut în prăpastie a înșelășurii și a toate care de note de aici. Și nu v-au mai căutat, nu au mai vrut să fie prietenii dumneavoastră, fiindcă ei iubeau strălușirile și a dumneavoastră, La să îmbrățășa pe Mântuitorul Iisus Iisus și cei care, gândim, care gândesc sărași, într-un timp canonic și bine binecuvântat, dogmatic. Deci aceștia au îmbrățășat să are aceea strâmpă, despre pe care vorbește Mântuitorul. Deci aceștia iubește prin prea de Mântuitor, dar îi trăiesc aici și în lumea aceasta, în o strântoare merg continuu, ca să spun așa. Vedeți, ca omului le cunosc acesta și toți oamenii care sunt și în zona noastră, care îți povedesc, noi știm... Care sunt durierile, care sunt zbaterile, care sunt lacrimile, care sunt usturimile, care sunt supărările, care sunt neputințe, care sunt descurajările, care sunt și celor care sărașii au luat, într-un mod tranșan, în decizia așa binecuvântată și aleg mai bine moartea de milioane de ori decât să-L pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. O servoță pochei nu așteptate și astea. Deși a spune Sfântul Iisac Săriam, de asta am punctat cu Sfânt să vă scot în evidență să vă ar deși el spune, Mântuitorul de multe ori vine în timp de stâmpărare. Adică nu se arate în timp de pace, cum se vorbește în linia ecumenistă, într-o pașă a lumii. El nu dă pacea lui când dă lumea. Chiar spune unde era. Deci, pașa mea dau gol, dar eu nu dau, nu dau când dă lumea. Ce? Eu în alt tip dau pașa mea. Deci, de, -și de mai, mai multe ori, când suntem în când suntem în neputință, când suntem în suferință, Sunt în al Rupului Dumnezeu în sufletele noastre. Deși omul și el fizic se scoate între viață și moarte, deși omul și el fizic este asaltat și săjertat în diferite tipuri, dar omul și el comisie este saltat de bucurie, că unde din Dumnezeu este revans asupra lui, îl repredințează de prinsina binecuvântată și de starea binecuvântată, și îl umple de nădejdi și el merge înainte. Deși asta este, să zic, Acesta este fielul de abordare a creștinilor. De ce vă spuneam? despre prea Dumnezeu care s-a dus în zona, în zona aceea, în ținutul Zabulor și al luminei El, dragii mei, a arătat lumina în chip direct prin profăvăduirea sa. Pe cele harul care le din dinăuntru lui, sunt de de popor. Protože byli mnozí, sunt jsou tí, kteří jsou A văzut dumneavoastră când kteří jsou tí, kteří jsou în kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou și sunt jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou tí, kteří jsou Fiindcă ei se locașuri locajul a preasfintit 3. Ei căpătau înăuntru lor lumina și a și ori vânsau și câte și fără voia lor. Deci, ea, în nostru să preascundă, zice, într-o altă dumnezeiască Evanghelie, zice, nu poate de cetatea să se ascunde pe vârf de munte. Sau lumina să se pună sub broc, sub obroc, Și ea va fi pusă în și va lumina multă la Așa se întâmplă cu oamenii și cu oamenii I-au fost puși de către Sfântul Duh în și au luminat multul de la Flașcuțul lui Dumnezeu. Deși, vă spun, și mă întorc chiar la cele care exprimă Dumnezeu ca Evanghelie. Deci, cum spuneam la începutul cuvântului, prea bunul Dumnezeu descoate din lumina asta deodată în Chip direct, altă dată în Chip indirect, prin unul sau prin altul. Prin Chipul indirect fac referire la părinții sau la cei care ești portători de Dumnezeu. fost fișiori au fost să fie În toate compartimentele, sunt așa, două misești, și în toate chemările care le arată, Trebuie Bunul Dumnezeu, de Sfântul Apostol Pare, pot să se rușească în Mina, Trebuie Dumnezeu. Mi-aduc -e aminte, era în și Măndeșirii nu-i bine să punctează alimele, dar mă fac o lea când e bun pentru dragostea dumneavoastră. Deci, cum zice Dumnezeu și fă o să-l pară, era în Sfântul Măndeșirii și îmi povestea cineva acolo, cu câțiva ani înainte de a dus și eu, trăia părinții lui Treu, takže, a venit vy, de la do a venit A i a spus unui U din chrámu, la je de Languánie, já dal že A dat numele jí că virgul, tak, tak, tak, tak, și tak, tak, tak, de tak, tak, a tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, a tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, răvoște chemarea lui, răvoască halul lui, în toate straturile, duhșești, și în linie, să se cașapă priățească, și în linia monachiască, dar și în linia mirenească. Deci ea niciodată să nu pună problema cu nonșalanțe, și să zic că nu se poate ca o să aibă să sărăcie și anumite în râmie, are și așa înveți, pentru înșelăm. Dacă Dumnezeu, suflet du Suflet acolo un voiește Dumnezeu, avântul Duhului, acolo, Suflet, unde voiești. Și noi păcători nu cunoaștă în geze. Dar bineînțeles, trebuie în lucrurile acestea, trebuie să cercetăm aspectele acestea, și să folosăm așa în dreptă. Și așa, aparat de măsură, în aparat, sau așa, instrument de măsură, duhneșești. Să observ dacă așa. Je se připoměl uvělí a Haricu a Lopu Lui Dumnezeu, sau are i a připomělí se a de lukraře a Lui, care o avea, și ei, a ří a ašla, A mai auzit se Cum să fie pe acolo Dumnezeu stând pe un stârzi. ce e mare lucrare asta, și înseamnă asta? Și atunci și cineva, un episcop a zis așa, vezi, vă dau una din, unul din instrumentele cu care se poate testa anumite stări Păruti părutii și sau care au altă zăurină. Și zici, să mergi la Simeon, îl trimite pe un monar, și să îi spui lui Simeon așa, grăita e episcopul X, să te cobori după stâmblul pe care ești, sunt și dânștari care Și când s-a dus acolo, care era de se že așa, ha, adică Dumnezeia, se de la a fie Dumnezeu acum, mă a să de tot acolo că după Dumnezeu este După Dumnezeu este Vedeți, dumneavoastră, iată, sunt fier de fier de împrejurări, fier de fier de abordări și diferit echipul lucrează cu Dumnezeu. Veți descoperi lumina asta câteodată, cum am spus, direct sau dată, indirect. Și aduce în sa câți nu sunt sarași care au venit la și Ședirea credință sau care au venit să-l cunoască pe Dumnezeu chiar mai înainte de Au venit după așa au fost asaltați din Ispit. Au avut și boală în mari familii au avut gesturăjări, au avut fel de pierdiri, în familia lor, în viața lor proprie, și atunci au căutat ei să găsați cu un echilibru. Și căutând săra, și după ce au legat la toate, la unele uriri de pe fața pământului care se arătau, că ar produce un echilibru, ar adus o linie de pași, și de odihnă, și de vindecare, și au văzut că și ele sunt de șarte, aici fac legătura și mă refer la farme și de din la toate brestermatele lucrări demonice, takže, po té, co viděli, že jsou de a și objezali na Bůh, na na Bůh, și Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na au discutat Bůh, na Bůh, na Bůh, A Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na Bůh, na A Deci primul, prima abordare, care trebuie să o de cineva care vine, săra cu are anumite zbatere în viața lui, îl, îl introduși într-o zonă de pocăință. Și după ce au fost introduși într-o zonă de pocăință, din pocăință se împacă omul cu Dumnezeu. Prin pocăință aceea, sincer, nu biblian. <coughs> Și atunci, când se împacă omul cu bunul Dumnezeu, Sunt na amântul lui cum darul de lucruează diferite de forme, cum ne s-a dus și pierdemul vieții, cum s-a dus și pierdă tristețea și dorul de Dumnezeu, cum se născă în amântul lui lumii istești de blagii, cum lui -a stări de dor Dumnezeiesc, și îi dorește zua și noaptea să fie la curat cu Și atunci, iată așa, vine într o înșercare oarecare care îi viața, vine și devine părtași cu lumina Dumnezeiască. De ce v-am spus? Păi de o parte, că- v-am spus, în chip indirect, Prebunul Dumnezeu face cunoscut lumina Lui. M-am referit la anumite persoane purtătoare de Harul Dumnezeiesc, care descoperă lumina Lui Dumnezeu și celor din jurul lor, fără ca ei să vrea, și darul Lui Dumnezeu îi trădează cu multă înțelepciune în sensul bun a Cuvântului, în sensul sfânt Sunt la trădării de de viclinea reviatului acesta. Referim la o trădării sfântă și binecuvântată, care Bunul Dumnezeu o adu și... De ce? De ce Bunul Dumnezeu îl trădează pe cineva și nu într-un chip simțit de a-și transmiti o lucrare aia sa? Ca să nu cadă așa la săra cu zlava de șartă? Ca să nu cadă așa la mândrie, sau în alte blestemate în care sunați de ei la mândrie, și zlava de șață, părere de misiuni, Și tot Alaiul Satanica să se naște în părerea de, pe abunul Dumnezeu într-un cheap tain, o trădează pe așa, dar el nu știe că pe-a fost Dumnezeu la trăit. În serul bună, cu de repet, să nu înțeleg așa. Deci, și atunci am mult să folosesc. Deci e-am întâlnit în drum vieții merei, unii, care au spus spărit, era cu tare, sânte măsine la să muncă. Părinte, și am văzut. La un moment dat am ceva așa. Și bine, după ce am vorbit și am văzut că am pus, s-a problema, că sunt și oră Iau i din lumină de să ori. Mm -hmm. Și după ce la mulvat, mi-am dat seama, că darul Dumnezeu i s-a descoperit lui fără ca acela care suja Dumnezeu a fără ca fela care era în prolucare, sau era angajat în prolucrare după și astăzi, el nu știa. Așa e bine un abortul Dumnezeu dragicul. Când el se descopere, cum spunea în timp de via și în știe și știa eu cum să facă ca să-i folosând toți sufisie și izbirea, ce zic așa, modularilor biserici și modularul trupului Hristos. Am auzit spun apostolul de azi, foarte bine punctând și arătând acolo unii din darul Duhului, din darurile Duhului. Zii Vaticanul mort. Arată că se face redefenii la apostolat, azi, face redefenii la linia amăciotoia azi, face la linia bine efectuală. Facile la a le da care izbăresc de la unul, de la același Dumnezeu, prea Sfântul Duh, dar se revarsă cum Prea Bunul Dumnezeu hotărește la fiecare după purtarea de grijă și după socotința și adumezăiască. Și nu după părerea lui Lui, ca să spun așa. Deci, atât, dragilor, <coughs> am vrut să vă aceste aspecte, ca să cunoașteți așa cam cum ar lucra Prea Bunul Dumnezeu viața noastră. Dar, <coughs> niciodată, să nu vă lăsați de prima dată, să zic așa, îmbrobodiți și de prima dată să vă lăsați mișcați de anumite semnțe care le vieți. Considerați-vă mereu păcătoși. Considerați-vă mereu vremiști de mira, sau mai bine zis, doritor de mira al bunului Dumnezeu. Considerați-vă mereu că sunteți vremiști de ocară și doar purtearea de grijă dumnezeiască, rugășulii preacuratici, Măi Domnul, Domnului, atâtului îngerașilor și Sfinților, în Pleacă pe prea Bului Dumnezeu, ne poate de grijă nostru să din scopere anumitei sunt, care ști atunci părinți la Dumnezeu. Ce vreau să mai zic eu dumneavoastră? Dar s-a auzit acolo, și am mai făcut de penit, că și înșele din omășu și pocăiți vă că s-a apropiat în părăția cerului. Deci e bine crea și este actuală și va fi actuală și exprimarea a mântuitărului nostru până la sfârșitul via. În la sfârșitul vieacului, înmuiitorul nostru, prea și îi zice și tuturor pocăințelor că s-a apropiat împărăția celor prea dulce, acurul Dumnezeu, care atunci s-a exprimat, se exprimă de câte oare auzim noi Dumnezeu aia Evanghelia aceasta, cealaltă din Evanghelia care fac referire la linia aceasta de percepții. Deci, de atâtea ori, prea bunul Dumnezeu strigă cât din noi să ne pocăim. Dar oare, toată pocăința este plăcută în Bunul Dumnezeu? Cu adevărat, nu. Adivărat, nu. Deci ea spuneau și Sfinții Părinți, făcând referire la unii care sunt în afara Bisericii, și ei spun foarte frumos, numai în că este starea de pocăință, fiindcă ea este și starea de pocăință, un dar al Preasfântului Duh. Numai darul Bunei Dumnezeu când se atinge din inima omului, atunci acesta le larghele, să suspirile trăite. Și vrea împăcarea, al de dorul cu pe-a dulcele Dumnezeului nostru. În sensul acesta, când <coughs> vinem cu muncă, ca să scoată ne să argumentez ce am vrut să spun. Vărea <coughs> cineva, nu știu dacă mai trăiește, dar au fost niște cărți, iar a fost în temențele comuniste, Dumitru Bordeanu, parte, dacă nu. Și așa. Și acesta spune, cum s-a chinuit sufletul lui, după ce a o trătare față de bunul Dumnezeu, după și nu ieșesc în față să mă clăsați adevărul, zice și cum le apărește harul Dumnezeiesc și cum le ia să îmi și cu Domnul și nu își găsa pași, acum nici un chip. Vedeți? Darul pocăinței nu este darul nostru. Trăirea asta într-o pocăință nu este trăirea și meritul nostru. Este darul lui Dumnezeu, că el seara cu parcunan de zile sau mai multe ani, nu mai știu să nu greșesc. Svátil a, a, a, a v noci se stěnil, i v jí, ať ho viděl, co ho chtěl bát, sráco, ať ho viděl, ať la viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať cu viděl, meu, ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, ať ho viděl, e dumneavoastră, nu-i disturs să căutăm ceva, că nu este darul nostru, este darul Bunei Dumnezeu. Bunul Dumnezeu, când s-o pătește, vine asupra noastră cu tămăduirea și El ne aduce în rămurirea aceasta de pocăință, harică, închip harică, care îi dorește de la presuntul Duh. De aceea e în vițe Starea de pocăință este un mare dar de la prea bunul Dumnezeu. Dar cum vă spunea? pocăința numai în biserică este. Nu tot sectantul tot schizmaticul și alții care au ieșit din biserică în diferite clipuri, prin gândirea lor și așa mai toate, se poate împărtăși din această stare de pocăință. Uitați-vă și o Sunt unii care chiar care sunt în biserică încă, care nu au fost excluși, zilecata dumnezeiască va hotărâi cum se va manifesta și ei nu se poate împărtăși din starea aceasta de pocăință. Deci ei zic, că suntelă și cu au. Ažuţi, la gândit la Moldova, în micropolit în Moldov, ca la mierz la evrei, acolo la. <coughs> <coughs> Cum era sărbătoare lord acolo. Și vedete, sau alții, care au participat la alții slujeri împreună, cu alții, de alte credințe sau alte forme de exprimare de șeste înșelă, rădătoare vedeți dacă ei, ei, ei nu se iartă-mă, Doamne, îmi pare rău să se referi, să exprimi față de privom Ne pare rău. Am fost pus în postura aceasta datorită unor presiuni care s-au făcut diferite echipuri asupra noastră, dar nu pare rău. Adică arată o stare, o formă de pocăințe. Nu poți să o ajete. Și știți una ca aceasta. fiindcă la un îngreptățire de sine. Și zicam, că am făcut cutare lucrări sau cutare părtăcii datorită faptului că Trebuia să mergă acolo și uite, este o prișină binecuvântată, zic ei. Dar nu poate să fie binecuvântată prișina între Lumină și Întuneric, între adevăr și neadevăr, între Dumnezeu și Mamona, între Iisus Hristos și Vedea. Niciodată în viața în nu poate să fie această și această legătură binecuvântată din Bune Dumnezeu. Că Mântuitorul Însuși ne spune cu vreazăvita sa nu putea să dujez la doi Domnul Dumnezeu și Mamona. Work-ul unul vei slubi și pe ceilalți vei slubi lui. Work-ul unul vei sari pe ceilalți și cu vedere. Vedeți, dumneavoastră? Deci, iată ce frumos arată toate. De aceea, păcăința vine din inima celui care își recunoaște dinainte. Își recunoaște să zic vina lui și mereu o are înaintea ochilor și pune la ea și privește către ea și își bate pieptul lui. Și atunci, dar, Lui Dumnezeu vine, îi spetămăduie, spre spetrim vindecare. care. duc de un părinte săracu, Era și nevoia care l am cunoscut părintele astea cu Moldovă, la o sfârstă de și săracul sunt în Sfântul Altar. Acolo erau urbii din moarte și acolo la 12 noaptea se terminat pe dimineață. El stă acolo, săracul. A venit alt părinte, care era foarte nevoitor, săracul. Trăiește acum, nu vreau să puntezi multe. Și a zis așa, aici s-a acceptit, să puțin, cel care era paraxial. părinții la care a făcut prima referire. Și vine și el care era preoț și îl împinge până să zice și ridică, te scoară-te. Iată, dormea și la zice și se îndreptățește pisene. Deși nici de cum nu era una. Bun, sta te-au pus în cuca, Cum, frate, te-am auzit spune, îl zice. Nu, zice, nici de cum el s-a rupt ca să nu iasă în evidență că o prișină de o cală față de el, să zic așa, că ei sunt vinovățele ceva, ăla, să scuzar de pe adică, și auzi ce și spune. Eram prin zona așa, auzi ce îi niciodată ne-ai să capăți vindecarea de starea ta, fiindcă tu nu vrei să capăți vindecarea, ți-e pe visibil. Deci numai la așa vine Darul lui Dumnezeu, spre tămăduire, spre vindecare, spre echilibru, care își recunosc în lor, care își recunosc rana lor, căderea lor, abaterea lor, să zic de la stări morale de abordare, și atunci darul lui Dumnezeu vine ca Deci aici și observăm sub ochii noștri pe unii care sunt în biserică, cu noi, care nici de cum nu arată stare de pocăință, că există detărțiri de sine, fiindcă ei își aduc oare oarecare scuză în diferite forme, zicând că a fost greșeile binecuvântate că s-au dus corul, a fost bine binecuvântate s-au dus din colo, și așa mai departe, și darul, Dumnezeu, nici de cum nu se le să asupra lor. Și rămân în stare de vintureșită. Deși anumitor ne arată pocăință, văd că s-a apropiat de sărăcia cerului. Să trăim această stare de pocăință. Dar numai cum v-am spus, în biserică este să această stare de epopeie. Trebuie să împărtășim din de, luat, de și dreptei credință, să mărturisim pe viață și pe moarte sfânta și dreaptă credință, să fugim de toate râmurile de demoni și care vin în diverse forme și au făcut vocul unii dintre ele sau strecurăși în biserică, să fugim ca niște lei, să ne înferăm la stâmpul din familie și să ne călcăm în picioare, nici din cum să cu ele. Eu uitați sub orice, noi astea atât atât tulburare să vede, fiindcă îndreptățenia de sine îl naște de toate aceste stări de tulburare. Toată dezbinarea care vine, toată ruptura care vine, toată neconcordanța care vine, toată necoinciderea credinței unul cu altul care vine, vine datorită stărilor de iubire de sine, ci nu stărilor de pocăințe. Fiecare, după cum observi el, își îndreptățește atumul lui fiecare, după cum observă, pune problema și așa mai departe, și nu-i pasă că anumite feluri de abordare a lui mai aduce în coruptură și alta, și alta, și alta, și așa mai departe. De ce ai iubit să să rugăm mult la Bunul Dumnezeu, la Măritura Domnului Preacurată, la Sfinții Îngerași, la tot Sfinții, să-L rugăm de prea și de Dumnezeu, Cu judecățele care știi, cel care s-a descoperit ținutului acolo, Zoriașie a, a capemna omului, dincolo de Iordan, în ținutul Zabulon și de Deci, să vină în sufletele noastre, să ne aducă pași, să ne aducă liniști, să ne aducă înțelepciuni, să ne aducă priceperii, să ne aducă, ca să spună așa, smerienii. Dar ei nu vorbesc de mândra smerienii. Unde cea corinție arsenei, papastor, cu de pomenire, zice și smerită-i mândrulețul. Nu vorbim de starea asta de smerenie superficială din afară, care se schițează în diferite forme și se arată în zâlii noastre mai mult ca oricând, și dacă ne cobori înăuntru, vezi urgia, urgirul și toate satanismele închipuite. Vorbim de starea adevărată de smerenie, care este simțătoare în suflet, care se arată mai mult în cerii din alenturi decât în cerii din afară, Bunul Dumnezeu, cum judecătul sa și vă spuneam pe domnul cuvântului, va face să trădeze pe cel care are adevărat smerenie, îl va arăta celor lans fără ca el să știe. Fără ca el să știe. Deci ea prea, Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, să ne dea adevărata stare de pocăință, să ne veze cum să punem problema, să rămânem pe viața și pe moarte în sfânt a mărturisirii, a Sfintei și deții credință, să nu lăsăm nici o virgulă din adevărul Să nu trădăm cu niciun chip cei care le-am primit de la Domnul, că cei care le-am primit, v -am mai spus și sunt altă trei, v-am mai spus puțin și acum și mă, refer, și mă opresc. De noi vom fi judecați la prea până Dumnezeu, nu numai că noi n-am apărat principiul credinței și drepte. Vom fi judecați că n-am transmis celor după noi principiul și cel, cel adevărat al credinței și drepte. Dacă noi vom fi înțelepți și vom lua decizii așa sfântă și prea curată și prea plăcută în Dumnezeu pe viață și pe moarte împotriva sinodului din Creda și a toate urginile care s-au întâmplat pe fața Pământului, vom transmite urmașilor noștri și el prea plin de lumină, nealterat, neștimpit, nedeformat. Iar dacă nu vom lua, să zic așa, atitudine, vom transmite ceva deformat copiilor noștri, cum s au transmis de 200 de ani în urmă sau chiar mai de mult. Ușor, ușor, așa bagă, n și ei din afara bisericii, și, și iată, s-a ajuns, cum s-a ajuns la sinodul din prieta și așa mai departe, și s-a ajuns și la alte ritute, bineînțeles. Deci, ai, iubiții mei, pe viață și pe moarte să mărturisim adevărul, nu numai pentru noi, că suntem răspunzători și transmitem celor care vin după noi. Ei, -a și poate să a și pot să-l cunoască sincer pe prea Dumnezeu, poate să-l cinstească sincer, poate să-și exprime lor sincere sau poate să-l primească într-un tip deformat. Știți, bine. Să nu-i folosească nici pe ei, nici pe cei care vor veni după ei, și noi vom fi pentru toate pentru tot acest alain, lanț, care din cauza noastră, nonșalanții noastre, din, din cauza, să zic așa, neputinții noastre, să mai bine zis, trădării noastre, la noastre, să va am din biserică și va merge mai departe. Deci aia apărăm adevărul de credință, să ne nouă margaritarul și el prea sfânt, prea curat, prea drept, a dreptei credințe, să ne bucurăm din strălușirea lui și să îl transmitem și mai departe pe acesta, să ne și pe viață și pe moarte, ținând toate principiile care denotă de aici de la mătulisirea dreptei credințe într-o adevăr, să le transmitem mai departe și cu toții să vreazăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cei de o ființă și nedespățită, Tot de avuna a câși punul și vieți viete nu ramin.